Du snart ska lämna stan Över tid att tänka och andas ut Livet är en storm Hej och välkommen till ett poddavsnitt Det nyaste Ett nytt spännande poddavsnitt med eh, en ort igen som, ja. som huvud Från den ena tuffa förorten till den andra så att säga Mm. Visst var det husen senast? Eh, ja, det, det kan det vara Eller var det? Ja det var det Ja, det kan vara det vara husen. Och nu är det lite längre västerut mm. Mm. Fast lika tuff Bronx Har du varit där? Jag åkte igenom Har du varit Jag tror inte det Första gången jag var där 92 då vi var på eh, Med så man jobbar med då. Så åkte vi runt på olika ställen. och så även turistguide var vi på den här varna gospel i hallen var ja. i alla fall. Ja precis. Men hur ligger hallen, Det ligger på Manhattan så det är ju ligga under och Bronx är nu ovanför. Ja, norrut. Ja nej så långt 갈t iväg då. Nej. Det är ju farligaste stadsdelen nu tror jag. ja De men Harlem har ju blir så här gentrifierat ja, ja, och så då då blir billigare bostäder än norrut. Ja. Nej men det är knappt som man lämnar man Manhattan man, man vågar som inte Det är knappt man vågar åka till Brooklyn Men det är kanske det att jag blandar ihop Brooklyn och Bro, Bronx Ja, Brooklyn är ju österut typ mot ja, är det jag vill där. Men det här är ju slummigare ja. Bronx ja. Riktigt bra, riktigt bra slummer. Men jag, jag, man åker ju gärna över till Brooklyn För att ta sig en Brooklyn-dag <laughs> <Ja. skratt> Gissa om som har varit på Brooklyn Brewery Ja, det är väl, väl finsmakaren ja, Jag gör Jag bagger Fredrik, du var där, i mm. 2008 Var det är där de gjorde, alltså Bruken lager? Ja, det är väl Bryggeriet, ja. Ja. ja Det kommer därifrån Det skulle jag göra PK Perl ja, ja. Mm. Eh, Jag tänkte Jag börjar bara och nämner eh, Filmen Tjuren från Brom <laughs> Det är min Den första var, också, ja Raging Bull som den heter på engelska Har du sett den? Ja jag har, jag... Nej jag vet inte Nej jag har faktiskt inte sett den Det är en sån där som man tror att man har sett. Jag blandar ihop den med Taxi Driver Men det är ju inte Vem är det som spelar tjur? Det är De Niro Ja det är också han mm. Och vad jag läst mig till så, här, så handlar det väl om en boxare som har existerat mm. Så det är inte bara en påhittad story och det klassiska När man hört talas om även om man inte har sett filmen var ju att De Niro gick upp 20 kilo. Mm, I filmen. Mm. Och jag har hört också att han drack ju väldigt mycket grädde, <laughs> grädde för att för upp Som vissa andra från eh, Falcköp. <laughs> ingen ingen ämning ingen ämning men, men, men det är väl det är väl mest det är, ja, dels är <laughs> grädde. Och sen är det en massa bacon, och, och så. Mycket, just, mycket gris, giss flett. Så, interband. Yankee Stadium ligger där uppe. Okej, okay, är det Bronx? Ja. Då var där, det var där George Costanza jobbade. Ja, det var så långt bort, alltså? Ja, men det är så långt är det är inte det kanske. Någon mil max, det är liksom... Ungefär som mellan... Ur, nej men alltså, det sitter och... ju ihop med ja. Harlem Så det är bara liksom nästa, fast det är väldigt långt jag, vet inte, jag Jag vet inte var han bodde har, någonstans Men du har, du har du har det där? Alltså. Jank, nej, det var jag faktiskt inte Utan... Ja, jag var på andra Andra... New Yorks andra baseball Som heter... Mets ja Oj! Och de spelar ju på... Kanske också på en pophistorisk ställe. Ja. Shea. Ja, Tjej Stadium. Som The Beatles också spelar. Snyggt! Mm. Mm, mm, mm. Fick du ett rätt till min lilla quiz? Mm. Hade du med quizar? Ja, jag har lite frågor på baseball. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Och... Uh, Först var jag tänkte bara säga Apropå det Vem vem var det som spelade Steinbrenner Hans chef Som man aldrig fick se i bild Ja nej, men det var ju han Larry David då. Ja det är snyggt Det är poäng eh, vad kall, Apropå baseball Vad kallar det, vad kallas det när man gör ett frivar liksom. Håmran Snyggt Äh mm. eh, Det är så mörkt som man ser i sig. Vad kallas för perioderna i baseball? Perioderna i... Nej. Innings. Innings. Ja, det hade jag Vad kallas själva kastaren? Som att de kastar på den så här, inte tråd att slå. Den... Ett, ett engelskt ord alltså. Ja. Pitcher. Rätt. Åh. Oh. Vad du kan? Kan du säga någon annan pitcher? Som är pitcher. Ja, vad var en pitcher eller jag tänker på Ja men det är ordet pitcher. Alltså är... själva ordet pitcher. Jaha, kasta det. Nej men vad ja. Bara... ja. Nej. Åh, ja. pitcher med öl. Säger man också det är sån här större. Jag vet inte, det är inte så mycket <laughs> Även en sån här stor Ungefär saft en, en och en halv, två liter Så kan oh, ja. man bara hälla okay, okay. Och så finns ju komikern Al Pitcher mm. Han är jävligt rolig Mycket på svenska fika Och sånt. Ja, oh, och så sista Kan du nämna tre andra eh, Basebolag I amerikanska ligan, Klassiska det spelar ingen Ja, Patriots. Nej, det är amerikans fotboll. Åh, satan. Knicks. Basket. Alltså i hela ligan. Ja, ja, men du säger jag kämpar i den. The Hilli Billies, nej. Nej, jag kan nog inte. Kan du bara ta de tre kända Ja, Boston Red Sox. Ja, det känner jag igen. Chicago Cubs. Nej. Los Angeles Dodgers. Dodgers kanske. Um, Chicago White Sox. Bra. Nej, det är luddigt. Och just de dirty socks. Vad <laughs> är uh. ja, Men du fick ihop en, två, tre, fyra. Fem Nej, ändå minuter. ganska bra tycker ja, jag. Ja fan. Picture. Mm. Jag, jag tänker eh, att vi ska göra en resa. I nio steg från eh, Bronx Till Beatles som har, som vi, vi lyssnar där för att imorgon så är det då, Den nya utgivningen av Revolver Släpps med en stor box och allting eh, Stadsdelen Bronx Har fått sitt namn för jo, Jonas Johnson Brunk Även Brunk Med CK Omkring 1600 1643 En svensk immigrant Född i, i Komstad Bronk anledning till, en då, till den dåvarande kolonin, Nya, nya Nederländerna åren 1639. Så det kommer från det svenska namnet. Det visste jag inte. Nej. Och då vi, kommer vi direkt till. Brit. Nej. <laughs> Nej. Han var ju född i Komstad. Komstad är en liten by i norra Jungbisoken. Belägen cirka fyra kilometer väster om Sävsköstad och först omtalad 1370. Och det föreser ju till Sävsjö, en tätort på Småländska öglandet. Mm. Okay. Och centralortet är Sävsjö kommun, Jönköping län. Och då för det oss i steg fyra till Jönköpings län är ett, ett av Sveriges län omfattande den västra delen av landskapet Småland. residentstad där i Jönköping. Mm. är Jönköping. Då tar vi nästa steg en lite spända mm. jag tror vi hamnar i vik. Ja, till en residensstad i Sverige är tät äh, är i Sverige den tätort äh, till, och var tidigare i Finland. Jag förstår inte förstått själv. Äh, den äh, statskommun heter det innan den stads där länsstyrelsen för länet har sitt huvudsäte Du vet ju vilket, nej, okay. äh, nej det är ju det, Ångermanlands residentstad Nej det är ju Benämningen kommer av att länets landshövding har sitt residens, alltså sin bostad där mm. Och då för vi oss till Sitting Bull <laughs> okay. Varför då? Landshövding, ah, Sidney Halloween-hövding ah, ah, Eller geez. sittande tjuren Ja ah. eh, ja Född 1831 eh, Var den högsta hövding Över den nordamerikanska ur, Urfolkstammen Hunkpapa Som också mera känner som Su. Ja ah. Och då för oss steg sju till Susie and the Banshees det var ett brittiskt postpunktband bildet London 1976. Mycket toperat hår. Ja. <laughs> Lite Robert Smith. Ja. Bildet till London 1976. 76, 1976, 1976. hade Paul McCartney en hit med låten Silly Love Song från albumet Wings at the Speed of Sound. Uh -huh. Och steg nio. Paul McCartney var på 60-talet medlem i The Beatles. Oj. från brons till biten i nio steg. <går> Vi via, vad var det för residensstad? Ja. Nej, lej, nej, nej, nej, nej. ja, precis. Ja, det är bra. Mm. <sälj> Snällt. Eh, jag vet. Du, du kanske också har några. Jag har ju, alltså, vilka ord kan man bilda av <sälj> av Bronx. Mm. Jag har, eh, jag har sex stycken. Okej. Okay. Oh. Let's hear. Ja. Yeah. Eh, utan, utan rangordning mm. Utan det här är Istället för att du upp en hel lista Så har jag tagit de bästa Ja, de bästa Vi ja. är bara med, med oxe <laughs> Okej, okay. ja. Mm. ja På engelska så mm. eh, Brons Bronsålder Ja, <laughs> så alltså, har ordet brons Uxa. Mm. Eh, mm. ja. <laughs> ja, ja Använd fantasin bara ja. mm. Byxor jo. Kan man få fram sen, Om man äh, stänger sig lite Som man kunde ja, alltså, ja. få fram dildo i, mo, <laughs> i molin ja, men det, är, det är en klassiker <laughs> det, det, det finns ingenting som kommer upp i det Två äh, kvar ja. Du kan även, om du slänger om boxen, få fram en nyckel. Mm. Och, och till sista, tro till dig, men du kan även få fram sporten Rådel. <laughs> Vi länge med brons <laughs> Rådel. Mm. Jag ska ta lite, bara rabla lite, kända namn som kommer från brons eller Rådel. Mm. Du får gissa på en som inte... En av dem där kommer inte därifrån. En av dem där kommer ja. Mm. nu är det först musik. där är det The Chiffons. Mary J. Blige. Mm. Puff Daddy. Eller P. daddy, Diddy. Eller vad fan mm. Ja. Billy Joel. Jennifer Lopez. Steven Tyler. Veronica Maggio. Robert Moog. Steven Tyler Peter Wolf Steven Tyler sa du två gånger. Så ja, okej, okay. ja. Och vad sist du sa? Bland, bland de sista. Peter Wolff. Ja han, han kan nog komma ifrån. Mm. Jag, jag tror ju... Vänta, uh... läs den snabbt igen bara. Då ska jag säga Pip nu. Så chiffons. Mary J. Blige, P. Diddy, Billy Joel. Jennifer Lopez, Veronica Maggio. Robert Moe, Phil Spector, Steven Tyler, Peter Wolff. kommer från Bronx. Ja, ah, jag tror inte han kommer från Bronx. Okej. Okay. Ah, det var Veronica Maggio. Ja, men hon... <laughs> ja, men. Hon kommer från de, Stockholms Bronx. Ja, Ups de, de, de <laughs> det är jäkligt snabbt. Jag, alltså jag, jag, jag hade inte riktigt riktigt in Okej. Okay. Här har vi lite skådisar som kommer från Bronx. Alan Alda. Margarita Crook. <laughs> Tre, Tre Allen träge Ellen. Ja ja, nu är det Peter Falk. Peter Falk. Ah ja det. Peter Mersh. Nej, inte han. Parrettta. Ja ja där ja. Jag tänker på Ellen Alda. Mm. Ja men han var ju här också. Ellen Alda. Mm. Uh, Stanley Kubrick, Linda Lovelace. Ah ja. Vet vi, det? Now we're talking. Uh, uh, Al Pacino. Mm -hmm. Staffan Link <hör> Staffan Link Vem tror du? Jag tror fan L&L Jag kommer inte där Staffan Link <hör> <hör> Han kommer från Umeås Bronx <hör> Teg <hör> <hör> uh. Det kom en del från Bronx <hör> oh, <hör> Och det är ganska stort va? En miljon kan jag tänka på. Är det så mycket? Jag tror hela New York är väl åtta miljoner Och Manhattan är väl under en miljon men, men det är mest känt Men det är minsta också nästan jag tror Bronx och Queens Och Brooklyn och Long Island Det är mycket folk Jag tror det åtta miljoner så... Från Queens kommer ju Nu var Ramones. Ja. Men vad är det Costanzas föräldrarbo? Jag tror det är Queens Det är Queens, ja och Staten Island finns det någon... Ja, men där bor inte så mycket folk. Det är inte det. Vad är det för då? Det är ja, det går ju de färiga dit. Jag tror det söder om friets skulle där nere mm. så ligger Staten Island. Så är det... Jag tror inte det bor så mycket folk. Det är liksom ingen bebyggelse riktigt. De ja, har, har inte kommit dit ännu. Nej, nu har Ja, men ja. Oh, alltså. <laughs> Jag har lärt oss mycket om bronx. Kära ja, Det går inte ut och tömma så mycket vi. vrider du en tras och har kört en tras in i en manger, och så ska du upp och försöka vrider ännu mer. Och Det går ju som liksom inte. Nej, det är krutort. Du är krutort på, på ämnet mot i kroppen. Nej, ja. det är jag. Nej, jag som gör. Nej, kanske jag gör. Är du. Vilken spänning. På lappen läser jag Stenåkes sederöke. Mm. Stämmer, men. Har inte alla våra affärer där, Känns som att du <laughs> på det. Nej, inte Stenåke. Det går nog inte att hamna enbart, eller hur? Nej, kan det, vara det. det har väl varit. Han har väl nämnts i, i, i förbegående sök. Det tror jag. Ja, men bra. Bra, tack så mycket. Hej! Hej!